Сестри на Слънцето. Това е история от времето, когато сватбите са се правили с магически заклинания или битки из великани. Това е история от времето, когато кралете и кралиците са властвали над Земята и когато е било възможно някой да стане сродник на Луната и Слънцето. Живял някога един могъщ крал, чийто син бил много красив. Най-добрият приятел на принца бил сина на кралския градинар. Двете момчета учили, играели и се хранали заедно всеки Божий ден. Кралят не бил особено доволен от това, но любимият му принц си нямал никого други го за приятел, освен градинарския син. Историята ни започва в един съдбовен ден, когато двете момчета се състезаваха в градината и си на градинария намери нещо. Ха, беше си състезание и те победих. Не, не си, аз стигнах първи. Не, аз бях. Ей, какво е това? Прилича на златно перо. На перо от злато. Мое, защото аз го намерих. Не, мое, защото аз стигнах първи. Мое! Мое. За какво е тази врява? Двете момчета разказали всичко на краля. Но краля нямало как да позволи на градинарския син да бъде по-добър от принца. Затова измислил неизпълнимо условие. Ранек, ще ти дам възможност да докажеш, че перото принадлежи на теб. Ако си го видял прав преди принца... Значи, трябва да си видял също и кокошката, на която то принадлежи. Затова иди и намери кокошката с липсващото златно перо и ще го получиш. И не се връщай в двореца, докато не я намериш. Но, Ваше Величество... Достатъчно! Тогава признаваш ли, че перото принадлежи на принца? Не го искам, татко. Нека перото остане при ранек. Благодаря ти, приятелю, но не става въпрос само, че е перото. С удоволствие ще ти го дам, но аз не лъжа. Пръв го намерих. Ако негово величество иска доказателство за това, ще му го дам. Ще намеря кокошката на която е. И Ранек претърсил всичките градини на двореца за кокошката. Принцът му помагал. Когато не успели да я намерят, а Ранек решил да излезе от двореца и да я намери. Не отивай, Ранек. Това е заповед на краля. Как да я пренебрегна? Тогава ще дойда с теб. А това ще бъде против заповедите на краля. Няма да се бавя. Скоро ще се върна. И така Ранек напуснал двореца. Чудел се къде ще намери кокошката с златни пера по широкия свят. Но... Нека съдбата ме отведе където ще. Ранек влязъл навътре в гората. Вървял и дочул някакъв глас. Хей, hey, накъде си тръгнал, друже? Дали чух някой да говори? Да сам! Привет, аз съм говореща лисица. Говореща лисица, наистина! на Накъде си се запътил? И така Ранек му разказал всичко за златното перо. Бри, мисля, че знам, къде можеш да откриеш кокошката със златните пера. Наистина ли? Къде? Малко по-надалеч от тук, на изток, живеят сестрите на Слънцето. Имат шест кокошки със златни пера. Със сигурност, кокошката, за която говориш, трябва да е една от шесте. Ще те заведа при тях. И лисицата повела Ранек през дълбоките гори, после през няколко планини, докато не стигнали до един наистина висок връх. Върхът светъл сякаш бил разположен насред златна аура. Ето къде живеят сестрите на слънцата! Хайде да идем и да ги помолим да ни ослужат една от кокошките си! Ранек и лисицата влезли в замъка. Вратите били отворени и те се вмъкнали в двора при кокошките. Там видели шест златни кокошки, които кътходякали нетърпеливо над златно просо. Ранек забелязал, че едната от тях има липсващо перо. Това е кокошката! Хайде, да намерим сестрите! Влезли вътре при великолепния златен замък и изведнъж чули глас. Кой си ти? И какво те води в моя замък? Е, здравей, ми, лейди. Казвам се Ранек. А това е приятеля ми, говорещата лисица. И искате златната ми кокошка? Да. Откъде знаеш? Малката ми сестричка бе отвлечена от банда Великани. Това е част от пророчеството и който я върне от царството на великаните, ще се ожени за нея, когато порасне. И само мъж с златно сърце може да изпълни задачата. А ще познаем човека с златно сърце по това, че притешава златното перо и ще измине целия път до тук в търсене на кокошката. Значи ще се оженя за сестра ти, за сестрата на слънцето, когато порасна? Само ако я спасиш от царството на великаните. И къде да намеря това царство на великани? Не знам дали ще се оженя за нея, но ще ти помогна, като се опитам да я спася. Аз го знам, еласмен. А великаните само отвличат или могат и да убиват? Просто гледай да не попаднеш под краката им. Тогава ще си добре. Той сте е жив. Той се е добре. И така, лисицата отвела ранек в замъка на великаните. Отвътре се чувала страшна музика и танци. Те се промъкнали през градината лесно, защото се криели в гигантската трева и надникнали през огромния прозорец. Великаните танцували а малката сестра на слънцето стояла отгоре на масата върху малък трон и гледала ядосано и ужасено. Тя била голяма колкото палеца на Великан и имала звезда на челото, която блестяла като слънцето. Ранек намислил план и го прошепнал на лисицата. Хойде сестрички на слънцето, танцувай с нас! Никога! Няма ли да танцуваш с мен, милейди? Ще ме сложите ли на масата до нея? Може ли да танцуваме? Сега вече малката сестра на слънцето била наясно с пророчеството. Съгласила се да танцува с ранек и когато всички великани захласнати ги гледали как танцуват, лисицата внезапно скочила през прозореца и угасила всички свещи в залата, така че всичко потънало в мрак. Докато великаните се чудали какво става, звездата на челото на малкото момиче им показвала пътя. Двамата сранък побягнали от залата и се спасили от замъка на великаните. Обратно в техния дворец. Ти изпълни пророчеството. Благодаря ти. След 10 години, когато и двамата пораснете, Сестра ми ще дойде в дома ти и отново ще те върне тук, където ще се ожените. Ранек се върнал в своето кралство с кокошката с липсващото златно перо и обяснил цялото си приключение на краля. Леле, и ще се ожениш за сестрата на слънцето? Не знам дори дали ще се влюбим един в друг, когато пораснем. На такова е пророчеството и ти си човека с златното сърце. Докато двамата приятели разговаряли въодушевено, краля е изпитвал отвръщение. Той смятал, че само един принц е достоен да се ожени за някой, който е толкова магичен и вълшебен и е самата сестра на слънцето. Затова си наумил да провали сватбата, ако тя се появи след 10 години в кралството. Десетте години минали. Ранеки принца пораснали и станали смели, умни и красиви и младежи. Денят на пристигането на състрата на слънцето се набежи. Един ден, докато краля, принца и ранек се упражнявали да стрелят в градината, небето се озарило от ярка, златна светлина. Те се стреснали, но когато светлината малко избледняла, те видели и златна каляска, която летяла в небето и се приземила в двореца. Навън излязла най-прекрасната девойка, виждана някога. Със звезда на челото. Ранек, малката сестра на слънцето. М -м -м. Принцът се затичал към нея с свитата и войниците си, за да я посрещне в двореца. Кралят се намръщил. Значи, ти си девойката, която Ранек е спасил от великаните? да. Съжалявам, но ми е трудно да повярвам. Татко! Като крал на тази страна, е мое задължение да установя истината. Как може, дама, ще колкото теб да се нуждаят помощта на един безпомощен младъж? Трябва да разбера дали тази история е истинска. Но, точно благодарение на историята, тя е тук, татко. Какво доказателство повече ти трябва? Това се случи преди 10 години. Ваше Величество, как можем да ви докажем, че е вярно сега? Ще ти поставя три почти неиспълними задачи. Ако се справиш, тогава ще се убедя. И какви са те? Първата задача е да изсъчаш всичката гора, която обикаля цялата страна само за една нощ. И после, след като се убедя че наистина е отсечена, трябва да я съживиш на следващата нощ. Ти си сестра на слънцето и би трябвало да можеш да го сториш. След това искам да пресушиш всички езара и водове ми в кралството ми, а на следващата нощ отново да ги напълниш. И трето – да изгориш всички птици в небето със светлината на звездата си. И после, на другия ден – отново да ги съживиш. Татко, това е жестоко! И искам всичко после да бъде възстановено обратно, нали? Аз не съм част от вашето кралство, следователно не съм длъжна да изпълня вашето нареждане, ваше Височество. Но Ране е, част от кралството ми. И не можеш да го отведеш със себе си, без мое позволение! За кралби би пожелал горите му да бъдат изсечени, езерата пресушени и птиците убити. Но аз искам всичко да бъде възстановено, нали? Ами, болката, която всички ще преживеят, дърветата, щом бъдат отсечени, езерата, когато пресъхнат и птиците, когато крилете им бъдат опърлени. Как можете да причинявате болка някому дори и за миг? Пълня желанието ви по мой си начин. Нека всичко дървено в този дворец се щупи на парчета. И нека самият дворец се запърва. И мъртвите птици в двореца да оживеят. Спри! Спри! Само изпълнявам вашето нареждане, Ваше Височество. Борейтсът ми ще бъде разрушен. Моля те, спри! Вярвам ти! Не ме интересува дали ми вярвате. Слънцето е за да подхранва природата, а не да я унищожава. За да докаже позицията на арогантен и егоистичен крал, като вас! Спри! Моля за прошка от името на моя баща. Моля те, спри! Може ли да тръгваме вече? Или още си свързан с законите на земята? Съжалявам. Разрешавам ти да тръгнеш. Много съжалявам, Ранек. И, милейди, дневът ти бе напълно оправдан. Пожелавам ви прекрасен съвместен живот и ви оставям насаме. Знам за пророчеството. Но трябва ли да се оженим само защото някой го е казал? Не. Ела в моята страна. И ако почувстваме, че искаме да се оженим един за друг, само тогава ще го мислим. Ако пророчеството е вярно, значи ще се влюбим. Да. И аз си мислех точно това. И така Ранек и малката сестра на слънцето отпътували към страната и със златната каляска. Не знаем дали накрая са се оженили, но със сигурност двамата дадоха урок на краля на тази страна, който той нямаше да забрави. Отказа се от своите арогантни и егоистични навици с помощта на своя благороден син и народа си и заживя щастливо до края.